hade han inte, men det har jag, Oskar Lövgren, som nu sitter här redo att underhålla er i två timmar. Men med mig så har jag ju såklart denna man, denna, denna liksom upphöjda människoras. Liksom. Om, om du tänker, han är, han är som ex han är som en människa fast han är förbättrad. Han... Kommer ner till oss dödliga och sprider sitt budskap med reggae och West Ham. Kalle Björk. Hej Kalle! Hej! Trevligt att ha dig här. Ja, vi har dessutom en väldigt speciell gäst idag. Ja, det har vi. Vi har en kvinnlig gäst idag. Det har vi inte haft någon gång. Nej, för vi har bara haft en gäst och det var ja. Joel. Ja, han är inte kvinna. Han, nej, han är en man. Ja. Uh, nästa avsnitt ska vi ha med en henn hade vi tänkt. Ja, kanske. kanske. Men i alla fall straight out of Stenhamre. Vi har Storstina på besök. Hej Stina! Hej! Jo, eh, vi ska börja hela programmet men vi har ju en tävling den här veckan och eh, vi ska köra en eh, liten låt två gånger här på den här tävlingen eh, och vi kommer alltså att alltså, låta ut en fika med Kalle Björk på valfritt fik i kommunen och då är det ju som klart och då står ju vi för fikat för den som vinner också såklart Jag vill bara påpeka att vi kommer inte alltså godkänna en fika i Los. Loos är ett av de bästa kaféerna i kommunen. Vi kommer att godkänna en fika i Los. <laughs> Så, eh, men vi kommer att spela en låt och vi kommer att ställa den här frågan några gånger. Och ni kan svara antingen genom att skicka ett mejl till Lord radios, nabla, eller om ni faktiskt har vårt mobilnummer så kan ni sms oss och så kommer vi att skriva ner små lappar så får Stina dra en vinnare i slutet av programmet. Ja, ja. största anledningen till att vi har tagit hit Stina idag är för att hon inte ska ha någon chans att vinna. Ja. Det är ju det egentligen Nej, det var Nej. Eh, Men vi ska i fall spela den här låten Och en låt eh, Jo man kan ja. faktiskt skriva på Twitter också Nej till. för då kan jag andra se oh, gud. För, Skriv inte på, på Twitter. Twitter Men om ni vill fråga någonting annat Hur gör man då på Twitter Kalle? Man skriver till snabb Lord Kelvin Radio Eller använder hashtag Lord Kelvin Radio Ja Jajamän eh, Frågan är att vi kommer att spela en låt ur filmen Young Frankenstein eller det våras för Frankenstein som den heter på svenska. Och den här låten är Puttin on the Ritz som sjungs av Frankenstein och hans monster på scenen. Och vår fråga är vem är det som spelar Young Frankenstein? Här kommer låten. If you're blue and you don't know where to go to Why don't you go where fashion sits? Different types, who wear a day coat, pants with stripes, or cutaway coat, perfect fits. In the beneath! Dressed up like a million dollar trooper, trying mighty hard to look like Gary Cooper. Cooper! Cooper! Come let's mix, where Rockefellers walk with sticks, or Rombarellas in their midst. Jajamän, det var alltså Putin on the Ritz från filmen Young Frankenstein. Vem är det som spelar Young Frankenstein? Skicka ett mejl till lordkelvinradio@gmail.com at gmail.com om du vet detta. Ehm. Vad har hänt sen sist, Kalle? Nej, jag har uh, rakat mig. Ja, du ser jätteung. Ja, jag ser ut som Fredrik strager när han var 12 ungefär. Och han ser <laughs> ut som att han är 15 nu när han är 33. man <laughs> kan ju tänka sig själv, alltså, jag ångrar men bittert. Varför för du det? Det är väldigt mycket press från min moder. Ah, yes. Hon tycker jag ser ut som min pappa. Jaha. Och det förstår jag inte hur det kan vara något negativt eftersom hon är kär i min pappa Ja, och hon vill ju att din pappa ska ha skägg Varför ja. vill du inte då att du ska ha skägg? Ja, och jag vet nog, hon tycker att jag ser ut som rörlurv Ja, eller något. det är väl så eh, Vi har massa spännande ämnen men vi ska gå på en riktig låt först för det här var ju bara vår tävlingslåt och då är det en låt som jag hittar men som mm. du vill spela Ja, kanske mm. världens bästa rocklåt genom tiderna de, ja. vad är det då? Det är en, en låt som heter BlackBerry med Ram Jam. Som jag får, brukar lyssna på kassetten när jag var liten och fick av farsan. Oh. den är fet. Då kör vi den. Spela. Alltså Ram Jam hette bandet och Black Betty heter låten. Ja det hur? Jag vet inte om den handlar om en häst, men annars hade Black Betty kunnat ha varit ett namn på en häst. Faktiskt så skulle ett det kunna vara en häst. Är. Vad heter det? Jag har läst nyheten, om Oskar. Oj! Jag har sett att det är en man någonstans i Sverige som har blivit misshandlad av en kvinna. Jaha, det är men, ingen kul. Eller? Nej, men vet du vad tillhugget som använder var? Nej. En falukorv. Jo, men det läste jag också. Det tycker jag är liksom verkligen att ta vara på maten. Ja, absolut. Eller? Stoppa matsvinnet. Ja. Men hur i hela friden misshandlar man någon med en falukorv? Um, ja, men det kan nog få ganska bra svungen som. Jo, men jag tänker att den är ju böjd, det är ju en krans eller en cirkel ja, men normalt. Stod det att det var en hel det kanske var en halv. Var det jag, var inte, en... jag vet inte kanske om den var fryst måste det vara det mycket bättre. Ja då är han ju stenhård. Ja. Mm. Det är ju det är liksom ingenting som mm. man vill ha i mm. huvudet. Nej precis. Men. Vad skulle du välja om du skulle misshandla? <laughs> <laughs> Vilken maträtt Oj. skulle du välja? Ja. Eller, alltså är inte misshandla lite grovt men om vi skulle ha matkrig. Om jag skulle slå någon. Nej men... både och. Alltså, du får välja ett kastvapen och eller, ja, vad hade du? Vad är det roligaste att använda i ett matkrig? Oj, det där var jättesvårt, alltså, men ja, alltså då ska man ju i helst, skulle jag ta någonting som jag tycker luktar illa, alltså i sådana fall det skulle ju vara lutfisk. Lutfisk? Ja, det skulle ju kunna få vem som helst i obalans. Ja, och så ska man ta lutfisk med lutet kvar, Ja, eller hur? det fräter sönder också. Ja. Och sen kan man köra surströmning som hand-to-hand-vapen liksom. Ja, precis. En i varje näve. Ja, absolut. Fina ja. vad hade du valt? Det blir nog en kalops, tror jag. Kalops, det vore ju faktiskt ganska fint i också. En ja. kall eller, Kal eller varm kall eller varm kalops. Varmt, för då luktar det. Det luktar så jätteäckligt med kalops. Ja, okej. Okay. Alltså, men just kalopsen i sig är ju också en, en ganska... Det tar ju tid att göra en kalops. Ja. Alltså, jag menar... Det är ingenting man svänger ihop om man ska ut, liksom, man säger att någon håller på att snå bilar. Liksom, man ska bara sno upp en kalops och så ut? Och liksom... Nej, men alltså, man fick ju välja vad man ville. Ja, det fick man ju. Ja. Jag vet inte vad jag skulle välja. Det är lite klurigt tycker jag också. Det det. Kanske kasta fryst hackad spenat i ansikten på dem. För det är väldigt så här hårt och vast ja Oj, Men spinat blir man ju stark av enligt Ja men jag ska inte kasta det i munnen på dem Jag ska kasta det i ansiktet Ja, sant Ja, eh, ja annars så tror jag att eh, ja. Men, men en, en redig stor lax också hade varit kul och att man har en som ett tvåhandsvärd Och svabbar till någon i ansiktet Det är här. ju väldigt mycket Monty Python The Fish Dance, Ja, eh, men det tror jag, jag att det är för att det är effektivt Och de killarna har koll De killarna har koll eh, Vi ska prata lite om utmärkelser Efter den här lilla låten vi ska spela Det låter ju alldeles Utmärkt. <laughs> Ibland är det så roligt så jag vet inte vad ska ta vägen. Innan vi ska börja. Jag såg jag såg den här filmen för några dagar sedan. Och jag tror inte original- delen nu ifrån den, men i eh, alla fall det är en väldigt klatsch, det är ju Dueling Banyos eh, här framför av Dolls från filmen Deliverance som är en höjdare film eh, med Burt Reynolds och John Voight i huvudrollerna Precis oh, Jag blev så sugen på att kanot när jag såg det Man, ja. det, man blir det eh, tills en viss scen där <laughs> Då blir man inte så sugen på att kanot längre men, men det är en bra film och det är en bra låt kan man bli sugen på att åka kanot? Alltså jag vet inte, liksom, kan man bara känna ett begär efter ja, det? Ja, ja, absolut. Det gör du? Ja, ja. Okej, okay, jag har aldrig upplevt det än. Nej, men det, det kanske är för att jag aldrig har åkt kanot hittills. Nej, men det har jag. Ja. Ja, nu kommer i alla fall dueling banjos med Toy Dolls. Mm. Jajamän, Dueling just där med Toy Dolls. Och eh, vi ska diskutera lite utmärkelser, eller priser sa jag till och med kanske eh, rätta namnet egentligen. Ja. Eh, det var så att eh, jag kom att tänka på det här för några dag sedan när jag eh, i fredags var ja igår. Det, måste ja, för i fredag var igår. Ja, exakt. Jag var och fikade med din mamma, kallade Ja. Mm. Så satt vi och diskuterade en Vi satt och diskutera tv-serier. Mm. Och hon pratade om det här hur man liksom så här. Hon sett någon serie med folk som har dött på konstiga sätt. Ja. Vad ja. jag kommer att tänka på. Har du hört talas om The Darwin Awards? Ja, det är väl det här med konstigast upptäckt. Eller? Nej. Inte, nej. Utan eh, Darwins teori känner du till ja. Alltså lätt förenklat Kan man ju säga att det liksom, är survival of the fittest Eller starkast överlever Om arternas uppkomst Precis Och då är det något som har gjort som en liten En egen, en egen liten tappning på det här Kan man säga att ehm, att de har delat ut pris till människor som har varit så dumma så att de har tagit bort sig själva från genpolen, antingen genom att dö eller att leva sterila. Ja, just det. Jo, det har jag hört talas om. Ja, det har jag. Och det är alltså så här, det, och då är man få gå in och rösta på så här. Mm. Och jag tänkte bara ta två exempel på verkligen näsa människor som har tagit bort sig själva från genpolen så att ja. de är smartare för att fortsätta. Och det var en, var en kille som protesterade mot eh, att de skulle införa lag på hjälm för motorcyklar i New York. Ja. och i protest med sin motorcykel utan hjälm ja. och kraschade. då har att han var förlamad. Ja, ja. Men då, alltså det, där har man lite ironi. Om man ska säga, när, man, när det är något som verkligen bara är till för att liksom hjälpa mänskligheten, ja. men man självmant väljer bort den. En annan som var faktiskt var vinnaren 2010, där var vinnaren 2011, han mm. som eh, åkte motorcykel där. Vinnaren 2009 var en kille i Sydkorea, en kille som var handikappad. Han hade en sån här elrullstol. Mm. Och eh, han var irriterad på att det var en histor Som gick igen utan att han fick åka ner mm. Så han äh, sitter och funderar Så tar han sats och så bankar han in i dörren Med rullstolen en gång mm. Två gånger, tre gånger Och sen går den upp mm. Problemet är bara att det är ingen hiss där, Så han åker rakt ut och ramlar ner och dör. Mm i hålet där. Jag har också hört om någon som vandrade för några år sedan. Det var två killar i Brasilien som försökte öppna en torped med slägga. Ja, det är ju också så här jättekonstigt. Ja, det är ja. inte det smartaste man Nej. kan göra. Om man tänker så här, ja men folk ibland undrar man hur folk tänker och det är ganska intressant där. Alltså, alltså, man tänker just den här killen som protesterar mot att inte ha hjälp när någon och sen händer det där. Mm. Det måste verkligen vara någonting någon som försöker säga någonting till honom. Någon. Ja, tror du han Tror du han ändrar sig? Eh, jag hoppas ju det. Jag tror han bara varit förlånad. Men jag, jag hoppas det verkligen. vore kul det. om man fortsätter argumentera mot användandet av hjälm efter det. Ja, det, Är det, det vore kul. kul tror jag. Men det, ja, men det vore väldigt konstigt om inte annat. Har du gjort något sånt här dumt? Som du har tänkt eftersom fasen höll på? Alltså, alltså liksom rent. Där du hade kunnat... Ja, jag vet inte. Ja, men det har man väl gjort. Alltså jag tänker... Eh, när man åkte moped så gjorde man en massa sån, sån konstiga saker jag åkte ju inte en hjälm men jag åkte på blankgis liksom. jag åkte ju moped året om ja. eftersom, och det var ju, jag åkte ju åt skogen och bredde om knät där och led liksom okay. och det hade ju kunnat gått mycket värre vet att man kommer att åka där om Vet inte men mopeden gick väl en 7 i någonting, ja. 70-80, åker på blankis och så möter man ju timmebilar hela tiden eftersom jag var uppe i skogen så är det klart att det hade kunnat hända en olycka ja. så man går tillbaka och tänker att det kanske inte var det smartaste Nej, men i den åldern brukar man inte vara så härledes Nej, men det känns som att många av de här som har vunnit det här priset har stannat kvar i den åldersnivån ja. utvecklingsmässigt liksom ja. Har du gjort något så här dumt som du ångrar? Nej, inte direkt. Ja, jag skulle väl vara cool inför min lilla syster en gång och slå till en brevlåda när jag cyklar. Ja. Det ledde till att jag fick sladd med cykeln och ramlade i ett dike och fastnade i ett elstängsel där jag låg fast i 20 minuter sedan och fick stötar kontinuerligt. Jag trasslade in mig så mycket så att jag kom inte loss och satt ner händerna i backen och gick strömmen ut längre. Så gjorde det mycket ondare så jag fick ligga med händerna på ryggen och skrika och men lilla syster stod och kolla en stund och sa men cykla hem då hon var, hade vi precis lärt att cykla så det var ja. långsamt och vet inte svaja <laughs> längs med vägen fick du hjälp sen då ja det kom några och stängde av strömmen och ja det var, det var ju snällt äh. ja. ja Stina har du gjort något här dumt nej inte riktigt inte riktigt du... när jag var lite, så körde en huvud till gräsklippar men det var väl den <laughs> det var väl den det var väl den när den var på eller vad då nej var väl jag har tur. Bara fått ett litet r ja jag har ju ramlat med, med, med huvudet in i en motorsåg som som tur var inte var igång ja. eh, under en teaterföreställning när jag skulle bli eh, motorsågsmördad av eh, Lars Eliasson på scenen. Mm. Och så ska han liksom mörda mig. Jag föll följt baklänge så vi klingar bak till bakhuvudet. Det gjorde lite ont faktiskt. Ja. Mm. När, vi, när jag gick på högstadiet så hade vi en tävling som hette, eller på gymnastiken hade vi något som kallades för mattrace. Aha. Och då skulle vi springa och hoppa. Alltså vi skulle ta en matta un, först när de var låg då skulle du få en under bommen. Ja. Och sen när bommen var hög skulle du få den över. Och så hade man mm. den här stora mattan då, då man fick stå på den. Och så ja. hade man två små mattor. Så då man ja. får, när man ska över under under kan man inte stå på den för då blir för tung. Ja. Men då tog jag sats och sprang och skulle hoppa från den stora till en liten matta och få ett försprång. Ja. Men jag tog för mycket fart så jag tog två steg till och flög rakt in med pannan i bomen Så det var ju inte heller... Mm. Kanske, Nej, det, det är kanske inte heller det är smartast allra där. Eh, Men det är ju så också. Men när man, är, när man är ung så lär man ju så av att göra silla. Det är därför man ska sluta sådana dumma saker när man är det. Ja. Till exempel det här att man slår inte på en torpedmäns för att Nej. ta sönder den. det Därför är för ju... bra att börja det är 13 år ålder. <laughs> Slå på torpeder, ja. ja. Mm. ja. Alltså, alltså då menar jag inte en torped en, en lönnmördare. Eller, eller en, en torped som man har i ubåtar och skjuter. Ja. Eller full var, ja, ja, I och för sig ska jag också förstå att om man hade slagit på en torped alltså som en hitman så skulle han också bli lite super efter ett tag kanske. Jag tror på, jag på honom mm. ehm, men, ähm, det, ja Men det är intressant just det här hur man tänker och saker som känns jättesmarta just i tillfället som sen tänker, det var ju väldigt dumt gjort faktiskt. Ja, men då kan man ju tänka sig hur många politiker och typ kungar och sånt som har tänkt sånt. Ja. Jag tänker till exempel på det här att Svenska Kungahuset gav ju den högsta svenska orden, på tal om utmärkelse, ja. till Ceausescu på 80-talet. Ja, som men, alltså var Rumäniens diktator. Ja, och även till Hermann Göring. Ja, precis. Så att, och sen liksom, kanske inte var helt okej okay ändå. Nej, det, det finns ju bättre och saker. Och det, det blir lite mer uppmärksammat än att jag kraschar i elstängslet. Ja, oja men ändå, en sorg för dig. Ja, jo, jo. det var ju nu vet jag inte vad jag tänkte på. Säg tillbaka, Francesco konstiga utmärkelser. Herman Göring. Eh, jo, men det kanske bara pratade om förut. Oh. Just det här att prata om kungligheter att han, Bernadotte, första Bernadotte av Sverige, oh. han måste ha känt sig som en ganska så här, liksom, bryta mot, mot sina ungdomsideal ganska mycket. Du vet, det finns någonting man ser så här man nu föds röd och man dör blå eller någonting. där är något sånt här. Ja. Så som unge man röd och som vuxer man blå. Alltså politiskt. Man brukar förflytta sig liksom för att ja. revolutionär och sånt. Och han hade ju en tatuering där det stod död åt, mo åt monarkin eller död åt kungar. Hadda. Ja, eftersom han var ju väldigt ungdomsrevoltig när han var ung. Mm. Så han hade en, en tatuering på sin kropp där stod död åt kungen, eller Be död åt kungar. Och sen blev han kung av Sverige. Ja. Så att det är också jag, så här... jag vill bara påpekat att det var ett väldigt härligt adjektiv du just uppfann där, att han var väldigt ungdomsrevoltig. Ja, men eller hur? Sen beskrev du själv, nej, 23 år, ungdomsrevoltig. <laughs> 23-årig, ungdomsrevoltig man söker kärlek. Fast jag är inte 23. Nej men jag är. Ja, du tänkte så. Ja. Ja. Eh, vi ska spela en låt. Ja. Den det har jag valt, men vi kallar också tycker om den. Det är Cab Calloway ja. med låten Minnie och Ding. Den kommer. Har du inte hört den? Nej. Men du måste ha sett Blues Brothers. Ja, ja, absolut. Ja. Du kommer känna igen låten när du hör den. Ja. Här kommer den. China. Yeah. vad värst så du var glad? Jo, jag har så himla bra i vinter. Jag har skaffat Bergvärme från Ljusnans rör. Det har pumpa för all uppvärmning installerat och klart. Kan tro det. Du flinnit så att det är tur att du har ören som stopper. Ja, och varma är de, va. Tack vare Ljusnans rör i Storhala. Jag heter Karin Jonsson och är ordförande i Järvsö hockeyklubb. Jag har ett tips till dig som vill stödja spelare, tränare och ungdomsverksamheten i kommunens enda hockeylag.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 Du lyssnar på Radio Ljusdal. Det gör du och du lyssnar också på Lord Kelvin hade inte heller alltid rätt. Och innan vi fortsätter med programmet så vill jag bara berätta att Kalle har grinat under hela förra låten. Eftersom det är ingen som vill tävla med en fika med honom, att vinna en fika med Kalle. Kom igen nu, ta chansen. Vem var det som spelade John Frankenstein i filmen John Frankenstein? Maila till lordkelvinradiosnabelag.gmail.com eller skicka ett sms till mig eller kalla Du kanske ska inflika dig också att eh, att eh, Jörn Frankenstein heter det våras för Frankenstein på svenska. Ja. För då blir det alltså det är kanske fler som känner till den då. Mycket möjligt att det är det faktiskt. Till exempel min pappa. Ja. Om han vill ha en kappa. Ja. <laughs> Sen vill jag också be om ursäkt till alla som, eh, till alla, men till de eh, reklam eh, som har köpt reklam på Stad, för att För jag försenade med reklamen i 15 minuter. Eh, vi ber om ursäkt, vi var så inne i vad vi höll på att diskutera så vi glömde helt enkelt bort det. Så att vi ber om ursäkt för det. Vi ska sköta tiderna för reklamen nu, ja. helt enkelt. Mm. Eh, så att snart kommer den igen faktiskt, ja. <laughs> om tio minuter. Ja, men <laughs> På tal om ingenting, Kalle. Mm. Ishockey? Ja. Är det någonting du brinner för? Nej, jag tycker att det är jättekonstigt att de spelar typ sju matcher i veckan. Ja, men det tycker jag alltså, också. alla lag. Och sen Så är det VM och EM. Och... Nej, EM är inte, men VM är ju ju Karajalakuk. Nej, det är ju Karajalakuk Petruel. Och ja, det... TV-pucken. och Ja, Sweden allt. Cup. Eller vad den? Sweden Open. Är det annat mm. Nej, vad heter det? Det heter ja Något sånt där. Ja. Baltic Ja, Man, det är dem. De spelar ju hela tiden och det är inte ens de bästa som spelar. Nej, min fråga är hur orkar de? Ja, alltså, de spelar det... ju typ 20 sekunder på match Ja, men, nej, men de, de byts ju av, men ja. ändå. Liksom. Det är varit väldigt, jag har aldrig... väldigt hårt skede. Den en enda hocken jag kollar på är när det är OS. Ja, men ja, jag tittade mycket på hockey när jag var liten Men jag helt tappar också. Man ser ju inte pucken Nej. Det är samma med bandy, man ser inte bollen Därför är för fotboll det är så mycket bättre ja, men jag tror också, jag har aldrig haft något lag Som jag har gillat i hockey, jag har aldrig känt som jag känner för IFK Göteborg eller för West Ham till nej. exempel. Nej, jag är ju alltså, eftersom jag har AIK som helhet så har det ju varit att AIK har haft hockeylag. Ja. Men det är ändå, så här, det är ändå jag du ändå kan ju varit... i princip hålla på dem i bull. Ja, ja, men det är för att AIK är ju Sveriges största klubb. Så att det är inte så konstigt. Sveriges största förening skulle jag säga. Ja, eh, Sveriges mest support där i Sverige också. Eh, på tal om ingenting, men alltså du är ingen hockeyfanatiker. Nej, men jag, på tal om bull så har jag ah. en rolig grej jag vill ah. ta upp. Att... <laughs> På, vet du var, vart majvallen ligger? Nej. Den ligger i majorna i Göteborg ja, det, var ju... det är en fotbollsplan ja. GF Göteborg brukar spela träningsmatcher där i nästa säsongen bland annat ja. Och där ska de bygga en bullbana Oj. Ja. Och i anslutning till bullbanan Så ska de bygga ett kafé ja. Och vet du vad förslaget för att det här kaféet ska heta? Majbollen. Nej om du tänker i Göteborgs anda uh, Maj, bull, bull bull. bull. Café, kaffe och bullar Nej. Det är faktiskt jättefint namn. Ja, fast det är ju en hemskoldrits. Ja, en fruktansvärt hemskoldrits. Men det är väl alla inte Göteborg egentligen det är en stort sett ovitsare. Ja. För till. Ja. Vet du vad vet du vad de tre visemännen männen stannade för att göra på vägen till Bethlehem? Nej, krubba. <laughs> Ja, det var faktiskt mycket bättre. Tycker du? Ja, det tycker ja. jag. Men det är väl samma med konstiga ställen i Göteborg. Häcken. Ja, vet du varför de heter Häcken? Ja, du berättar Nu Men du kan berätta för alla andra. Ja, för att de, de, de tog namnet efter en häck som låg på fotbollsplanen. <laughs> men de tänkte väl annat först? Ja, men de kunde inte heta. Det, men jag minns inte exakt vilket namn det var. Nej, Eller om de hette något annat innan till och med. Ja, jag vet faktiskt inte. Men det är samma. En annan... En annan mm. Det finns ju ett uteställe i Göteborg som heter rumpan Bar. Oh. Jag blir inte förvånad, det blir jag inte. Nej. Stina, hur är, du, hur är ditt hockeyintresse? Nu var hon typ segast till micken av alla. Hur är ditt <laughs> hockeyintresse, Stina? Jag frågar om det. Så länge det finns kaffe så är jag nöjd. Ja, men det är lite så. Men det är också fördelen med hocken egentligen. Det är också att man får tacklas. Det tycker jag är kul. Alltså. Fast inte i de hockey nej det är lite oränt visstycke ja tycker jag också hockey jätte... som hockey tänker ja, jag man luu det är jättetaskigt det är verkligen en jag skillnad. Ja. det är inget hänknytt där det nej nej äh, känns men... neutral hockey Ja, det borde finnas. Inför det. Eh, de, eh, P.S. Sundhage som eh, har gått till Svenska Domlandsdaget nu som förbundskapten mm. vilket är väldigt kul och är väldigt duktig tycker jag. Eh, och de spelade träningsmatch mot AIK:s P19 och så var det Norteljes P17 eller var det? Ja, jag tror ja. det. Och eh, de vann ju mot Nortelje och fick ju strik mot AIK. Mm. Och det tror jag också så här, just det att många bara säger, ja ah, men de kan ju inte ens spö killarna liksom, mm. ungdomarna. Men det är en väldigt stor skillnad ändå liksom. Mm. När det hölls första mästerskapet i fotboll var väl EM 84 eller någonting? Ja, men det är något sånt där. Och det är ju väldigt fientligt att säga så. För det är klart att det är skillnad. Men samtidigt kan jag tycka att damfotbollen är väldigt kul att titta på. Det tycker jag också. För det är ett helt annat spel. Och det är mycket mer... Alltså, inte alla är ju så. Men det är mycket finess i damfotbollen, tycker jag. Absolut. Och det händer ju mer ofta. Mycket snesparkar också. Ja. Men... Och sen är ju Sverige faktiskt bra på damfotboll. Ja, det är de också. Men på tal om det här med damhockey Ja. har du sett det? att till kvalet det till senaste vinteroest, det var väl 2012 eh, var det nej. Nej. nej, 2010, 2010 det? Ja, då vann Slovenien i kvalet mot Bulgarien mm. med 84-0 ja, och sen förlorar de med 15 alltså Slovenien ja. som spelar Bulgarien med 84-0 förlorar med 15-0 mot Kanada ja. i turneringen <laughs> så det är en ganska ojämn sport ja, verkligen men alltså, hocken är väl inte lika stor heller alltså, nej, den är typ bara stor den. i Kanada ja det är ju tvärtom. Alltså det är ju nationalsport där, så där har det ju varit att tjejer och killar spelar hockey. Medan i Sverige är det ju, har det ju faktiskt varit ganska ovanligt ja. att tjejer spelar hockey. Till exempel i Erfse finns det ju ingen tjejlag vad jag vet. Det gör inte det va? Jag tror inte det. Kanske det är på ungdomsnivå. Ja det är möjligt. Ja, det är också så att hockey tror just att det blir dubbelt här. Men mm. samtidigt så tycker jag också att det ska vara jättekul med mix, mixlag. Ja. Tjejer och killar. Och ja. även, även på en högre nivå. Ja. För att, alltså men du vet man gör det liksom att Fem av spelarna måste vara tjejer fem måste vara killar mm. Det skulle bli ett helt annat spel det skulle bli en annan. Jag tror det skulle bli en, en väldigt stark tä alltså, Tävlingsinstinkt För tjejen också ja, att, att få möta sig På tal om det här med sporter så mm. diskuterade jag Och min kära far idag det här med konceptet ja. att man, Varför ska man, kan man inte göra Fler sådana Alltså till exempel tyckte han att man skulle ha en turnering Som gick året runt Aha. Alltså som en liga Aha. Där man på sommaren spelar bandy och sen på vintern, Eller fotboll Aha. Sen på vintern ska man spela bandy och handboll Men man måste ha samma trupp i alla lagen Och så hade vi en, ett annat förslag Som går ut på att man, man börjar I en backe och åker ut för Alla massar i Aha. backen Så alla åker ner Aha. för en lång backe Sen när de kommer ner alltså slalom typ, alltså Sen när de kommer ner Ja. Då byter de om till längd skidor, Så åker de en mil ja. Och sen när de kommer fram Då ska de hoppa backhoppning i mål Ja men eller hur? Jag vet, eh, tidningen Mad, svenska Mad, hade ju någon sån här grej om eh, hur man, man skulle slå ihop sporter också göra dem till två. Ja. Bland annat hade det en av mina favoriter som var fyrkring, ja. som var cykling och fäktning samtidigt. Man åkte runt på banan och fäktade så skulle man komma i mål. Ja. Och så var det backhopp backhoppningsskjutning, ja. alltså som ledde över skytte. En står där nere och skjuter mot backhopparen som hoppar. Ja. Och så var det även eh, bergsklättringsfotboll, ja. som var dock lite ojämnt för laget som var längre ner. Ja, med tyngd kraft och sånt. Men det var också ganska kul. Ja, men Det klart måste finnas mer sådana saker. Det är bara att hitta på. Alltså, triathlon är ju, alltså, det är ju bara ett jäkla hopkok. Jag har faktiskt sprungit till triathlon en gång. Du det det. Mm. är inte det också sånt? När man rider olika... Du är bara en häst som härjer. Men det är lika så här: typ 10-kamp. Ja. Det var mycket intressantare det skulle bli om de gjorde allting på rad. Mm. Alltså istället för att de vilar mellan. Mm. Börjar man springa 100 meter, sen kastas spjut, sen kul ja. kula, sen hoppar stav. Och liksom, alltså, alltså, det är en bana de ska klara. Liksom. Ja, det. Precis. Och så ska, de, så ska räknas resultaten i poäng också Ja men exakt mm. Och sen känns det också så att Jag tycker, jag tycker att 10 kamp och 7 kamp Känns lite grann för de som var så misslyckade på en sport Att de var tvungna att bli lite halvbra på många ja. Det är ju lite så ja. det, Alltså jag har ju, Nu kanske jag säger dumt Men jag, det känns ju som att det är lite så Eller så kanske det är de som är mest talangfulla egentligen Ja, är, det, det, ja, det är ett ganska så. stort steg från att stöta kula till att hoppa stab. Ja, men samtidigt är det så också att de brukar ofta bara vara bra på typ två grenar och sen har lite halvkassa på de andra. Ja, i så det gäller att försöka ta så mycket poäng som möjligt på dem om man är mm. riktigt duktig. Ja. Men det måste vara väldigt jobbigt att träna för en tio- -kamp eller sju-kamp. Alltså ja. det, är, det är inte bara... Alltså ett stort undantag det var ju Carolina Klyft faktiskt. för Hon var ju väldigt duktig på, på de flesta grenarna. Ja. Alltså, jäm, alltså om man jämför med de andra som tävlade att hon, var, hon hade en hög jämn nivå så att säga. Kanske inte hade. Jag kanske mm. när jag tyck jag tyckte inte bara jag tyckte inte domarna jag tyckte inte domarna. Nej inte jag heller så att, ja. jag jag varit sur när slut slutade en sjukt Ja okay. Så på en längd eller skittråkigt. Ja och Christian Olsson han är ju trea stegs hopparen. Han. Ja, han, han är duktig. Han var duktig. Vad heter hans konkurrent från England? Vad Evans han? Johnny Evans när det är en Nej vad heter han då? Jag vet inte han som har världsrekordet. Ja, det kanske är det. Jonathan Richards heter han. Hette han, ja. ja. Han var ingenting med Johnny Evans då. Okej, okay, nej. Johnny Evans spelar Manchester United. ja mm. du ser. Du, vet vad? Nej. Det är dags för reklam. Jag kanske ska ladda den också, för det är jag glömt att göra. För vi har suttit så trevligt. Är det redan dags? Ja, hon är 20 Det är ju för att vi har varit lite, varit lite fel där, helt enkelt, mm. när vi drog över. Så att nu, nu kör vi helt enkelt eh, andra... Reklamsnoten här på en gång ja. Och nu sitter Kalle och klappar Stina på huvudet Det ser, det ser ut som en, mig som en katt. mig Du är lite som en katt Stina ja. Här kommer reklam. reklam Här kommer kort information Från Svenska kyrkan Ljusstad Ramsjöförsamling i Pingstkyrkan söndagen den 20 i första klockan 11 ekumenisk gudstjänst i Ramshör kyrka söndagen den 20 i första klockan 16 söndagsmessa med spontankör i församlingsgården Ljusdal tisdagen den 22 i första klockan 13.30 musikkafé Gram Eva och Torker med flera. Onsdagen den 23 i första klockan 13 kyrkliga syföreningen i Sankt Olofs kapell. Onsdagen den 23 i första klockan 8 morgonmessa varmt välkomna. Drömhus, garage med gott om plats, nya kök, härliga verandor eller lokaler som företag kan växa i. GN Bygg. Byggföretaget med lång tradition, stort kunnande och brett nätverk för verkliga dina byggprojekt. gnbygg.se. Du lyssnar på Radio Ljustorp. Det måste låta så fjantig ja, Det Bygga. var alltså det Slickers med låten Johnny Too Bad som var med i soundtracket till den första amerikanska filmen som producerades, The Harder Day Come som jag hittade på DVD för 5 kronor på Röda Korset i Ljusdal. Bam! Du ser, då var du lycklig. Ja, men, det var mm. ett, ett fynd. Ja, det är så här med, med Loppis, att trägen vinner. Mm. Det var ungefär som den gången jag hittade en Shavarangs LP på, vad heter det, eh, Erikshjälpen i Bollnäs. Då var du nöjd. Det var väldigt otippat, kan ja. jag säga. Men roter man så hittar man grejer till slut. Det är ju så. Ja. Du ville diskutera någonting med mig. Ja. Och Stina också. För ja, ja, absolut. Stina är med oss i studion här, bara mm. så, för får som har missat det. Ehm, ja, det var en, en isländing, tror jag. <laughs> ja. Norsk och en norskobel. Nej, ja. men som flög. Ja. Det såg du. Nej. Inte. Föck flög han. Han flög till USA. När då. Ja, nu för några veckor sedan. Hur skulle jag sätta det ja, för att det stod i tidningen. Aha. För den här islänningen, han hade de sett två flaskor sprit, flasker flaskor, sprit, tax-free sprit, ja. eh, in i planet. Aha. Och han drack upp den ena först, Aha. alltså en hel flaska sprit. Ja, men det såg jag. Och sen ja. då kom personalen och blev andra en annan tyckte hon var för full. Och då började han roffa åt sig små flaskor och hota med passagerare och sådär. Så vet du vad de gjorde? Ja, det vet jag. Ja, nu. vet du Stina vad de gjorde? Vet inte. Nej, de tejpade fast honom i stolen. <laughs> Och de tejpar för munnen på honom också. Ja. För att han utgjorde en säkerhetsrisk. Så kan man ju också göra. Ja. Men jag tycker det är konstigt det där, du vet när man åker flygplan. Ja, jag har aldrig gjort det. Nej men alltså, alltså tydligen då så fick man ju ta med sig taxfree sprit spriten och dricka på planet. Aha. Men du får inte dricka sprit på en buss eller på ett tåg egentligen. Nej det får och, du inte, göra. Och, du får inte ta, och liksom på, på planet säljer de sprit. Mm. Men du får ju inte typ gå till en bar och ta med dig egen sprit. Varför skulle man få ta med sig egen sprit på ett plan? Ja, det är faktiskt helt konstigt. Ja, det låter väldigt märkligt. Och speciellt med tanke på att det är större chans att det händer en olycka på ett plan än på ett, alltså, ja, en, buss. en buss. Ja, i och för en buss kanske, men ett tåg där chauffören sitter väldigt instängd också långt bort. Ja, i... Än att på ett flygplan där man lätt att krascha. Liksom. Ja, typ för att öppna dörren eller någonting. Ja, det vore jättedumt. Ta sig luft. Ja, det vore ja Ja, det flyget Jag är inte så sugen på det. Nej, jag det? har flygit många gånger. Mm. Fram och tillbaka. Alltså, själva flygen kanske ska vara okej, men det är mest kraschar. Jag har lite emot. Ja, men det gör man inte så ofta. Nej, men det kommer ju hända. Eh... Ja, Tack för det. <här> <fatter> alltså, eh, vi ta, jag, kço, jag heter um, Elsie Nordström. En eh, god väns mamma. Och mm. även en vän till mig också mm. ska jag säga. Hennes kompis har åkt, åkt, jag vet inte om hon har åkt med nu, men hon har åkt tåg två gånger i sitt liv. Ah. Första gången hon var typ väldigt ung, var på tåget spårade ur ja. och sen vågade inte åka tåg. Ja. Och sen ungefär 20 år senare så var hon skulle någon åka någonstans och hon åkte tåg och då spårade du ur. <laughs> så det är faktiskt så sån här oturn framme. Ja. Fruktansvärt. <laughs> ja, Men på tal om otur och eh, konstiga saker ja. så byter vi helt ämne. Vi har ju faktiskt med som en varsin skämslåt idag ja. um, och det är ju så att jag tror att ni alla där ute har det och um, Ska vi kanske förklara vad en skämslåt en är? En skämslåt är en låt som man tycker väldigt mycket om men som man egentligen skäms för att berätta att man tycker om. Ja och det är sånt man lyssnar på i smyg när är ja, där. men precis man drar på Aqua med. Dr. Jones eller någonting och liknande sånt här du är. Ja, alltså, alltså någonting ofta något från en ungdom kanske. Ja, kan jag precis. Tänka med. Och, eller bara något som man liksom fastnar. Och just det är det också så att det är ofta en låt som helt säger mot din personlighet och din musikstil ja, egentligen. Alltså. Absolut. Och det är både din och min låt. Ja. Och jag upptäckte att min, min skämslåt hittade jag här på Hits for Kids 6. Så att den är verkligen en sån här skämslåt. Jag, jag förstår att du skäms. Ja, men jag ska spela den i alla fall. För mm. att den är, jag tycker om den låten. Jag vet inte var innan, den. Vi, innan vi presenterar våra skämslåtar ja. så tycker jag att vi kan fråga Stina har du någon skämslåt? Har du någon skämslåt Stina? Det är så mycket jag kan tänka på. Kan du fundera lite grann, medan jag spelar min låt så kan du kanske fundera ut om du har någon låt som du skäms lite extra för att du kom. du kanske inte skäms så mycket överhuvudtaget. Ja, men man, man har alltid någon skämslåt. Så är ja, det, det, har, med, det jag har Jag alla. har flera. Ja, jag också. Mm. Men jag skulle i fall börja här med, med gruppen Wheatus, med låten Teenage Dirtbag. Och jag ber om ursäkt för er alla, men jag tycker om den här väldigt mycket faktiskt, tyvärr. Var alltså min skämslåt Witus med Teenage Dirtbag Och jag måste säga att jag tycker att du ska skämmas Jag tycker du ska skämmas för din låt också men det, du kan ta... det gör jag Det är det som är konceptet Men innan vi kör din skämslåt Stina har inte kommit på någon skämslåt, eller hur? Nej Du tycker att allt är bra Men vi ska spela en låt som du och jag tycker väldigt mycket om som den Kalle inte har hört. Är jättebra. Ja. Känner du till Beyoncé, Kalle? Ja. ja. Hon har gjort en känd låt som heter Single Ladies. Ja, det är Single Ladies. Oh, single oh, Precis. Den är den. Okay. So. Ja. Det finns ju en tjej som heter vadå, Stina? Heter Wing. Wing heter hon. Som har gjort en cover på den här låten. Mm. Och hon är från Kina, tror jag. Eh, och... Ehm, hon har dessutom varit med i ett avsnitt av South Park, just för att de gjorde en parodi av, liksom, med henne. Så vi ska se om vi kan spela den här låten nu för alla er där ute. Alltså Wing Mad, vadå? Jag vet inte vad ni heter. All the Single Ladies. Oh. Ja, Ska vi se om den hoppar igång här. Här kommer den. Lyssna all the Single Ladies A so hands up, up in the club. We just woke up. I'm doing my own little thing. You decided to dip, and now you wanna trip. 'Cause another brother noticed me. I up on him, he up on me. Don't pay him any attention. Just cried my tears for three good years. You can't be mad at me. If you like and you. Got your hair, your hair, Jajamän Wing på Radio Ljusdal med Single Ladies. och Jag och även Stina och i kallera, men mest jag och Stina som älskar den här låten, måste jag också tacka Anna Eriksson Hallberg som visade mig den här låten första gången i somras. under låt nu Stina. Den är fantastisk. Jag tycker också det är första gången jag hörde den. ja Och hon har som sagt gjort massa andra låtar också. Bland annat Pokerface, som vad var det? Santa Claus och helikopter Ja, precis. Ja, så att det, det är bara att kolla in henne. Wing heter hon. Finns på Spotify dessutom. Är det Wing med W som är, alltså? Precis. Mm. Eh, väldigt trevlig människa. Eh, vi ska gå vidare. Ja, men för att jag har ju de ser ju jättetrevlig ut. Ja, okej. Okay. Ja, ja okej. Okay. Då måste de ha ja, Om Och man sjunger så där fint. Ja, det är <laughs> eh, Men vill du prata lite grann om din skämtlåt, Kalle? Ja, vill jag det egentligen. Ja, det vill du. Ja. <laughs> Nej, men jag... Ja försöker ju ofta vara alltså jag ska bara säga så att nu skulle se Kalle nu fanns det ut som en sån där nervös liten jag vet inte, liten skolflicka när han sitter och typ tittar ner och pillar med någonting med handen samtidigt som man försöker att, okej okay, jag måste väl säga det här då ja nej alltså. Ja, betyder det att jag ser ut som en vanlig skolflicka annars eller? Ja okay. mm. nej men jag är väl ganska, har väl en ganska fascistisk syn på musik överhuvudtaget, ja. antingen är det bra eller så är det dåligt i mina ögon och liksom många tror att jag fejkar det där, men jag är väldigt kräsen. Mm. Och gillar jag ingenting så gillar jag det inte. Men i hemlighet, ja då är det jag lyssnar mycket, mycket, ja, reggae och såklart som jag är inne på. Så liksom, de, och jag är väldigt kräsen inom den genren Sen inom andra lyssnar jag lyssnar rock, soul, blues och så vidare och så vidare. Så jag är extremt kräsen med vad jag, vad jag lyssnar på vad jag tycker är bra. Ja. Det är inte vad som helst som går under raden, om vi säger så. Nej. Eh, men när jag är ensam, när jag sitter själv, när ingen ser mig, när ingen hör mig <laughs> så lyssnar jag faktiskt ganska ofta på pop från 80-talet. Eh, och jag vet inte varför. Alltså, jag, det är, jag mår bra av det. Jag tycker kanske nödvändigtvis inte att det, det är jätte... Alltså, Ja, alltså, jo, jag tycker det är bra, jag tycker det, är, jag, ja. jag tycker det är bra. <laughs> men vissa låtar det är nånsin konstigt, alltså som egentligen inte är bra som kan tala till ja, en på sätt. Och det kan också vara en sån sak som att man har hört den här låten under en viss period i sitt liv när man mådde väldigt bra eller någonting ja, att exactly. den symboliserar någonting och så exactly. tycker man att den är bra ja. på grund av jag, det. Jag vet inte om jag har någon som koppling till den här låten, men jag tycker bara att den är bra. Och vilken låt är vi ska lyssna på? Vi ska lyssna på Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Oh. Jag kan bara berätta en, en, en anekdot. Stina innan. sitter och skrattar. Ja. Jag bara på tal om att lyssna på sån här musik. Jag och Anton Sundell skulle hämta upp Junke på polisstationen. Han var inte inlåst utan. Han... Det är kul att du pratar om att alla vet vem Junke är. Ja, men det, det får man ta bara. Men hans pappa jobbade där förut. Så att jag och Anton kom i min gamla Volvo och ställde oss där vid polisstationen. Vi såg och lyssnade på... I wanna know what love is på högsta volym, bara för kul oh. liksom så här. Så kommer en bil bakom oss och kör upp och stannar alldeles bakom oss liksom boxera in oss, vi sitter kvar där och lyssnar. Och kommer det ut en polis och knackar på rutan, kommer en civilbil och vi rullar ner och det är bara donade I wanna know what love is så sitter jag och Anton är och så började han kolla och titta väldigt konstigt. Och så tog han, fick vi lämna körkort och sånt. Och så frågade han om det var min bil. Men det var inte min bil, det var min mammas bil. jag hade, då. Mm. Så jag hade min mammas bil. Och så. och så kom de ut från polisstationen. Men så här stod ficklampa fick och lyste genom hela bilen. Och det var jättekonstigt att kom och satte sig och så tittade man och så bara, ja, det är klart. Nu försöker vi vidare. Men just den här grejen att sitta där och lyssna på I Wanna Know What Love Is på högsta volym kändes lite pinsamt faktiskt. Var det därifrån kolla bilen tror du? Mycket möjligt. Ja. Den låten är ju suspekt. Alltså. Ja, Vilket tur att du hade lämnat vapen och allt heroin hemma. Ja. <här> eller? <här>, här kommer Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart.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 Du hör nu hur mycket jag skäms när jag säger det. Alltså jag, jag tycker att den är fantastisk. Ja. Alltså, är, är fet och det är änglar och grejer. <laughs> det är änglar och <laughs> ja, grejer. Och den är typ ett slott. Ja. Tror jag. Du ser. Jag skäms men ja men det här är ju ändå en låt som många lyssnar på säkert som många tycker om så jag ska inte skämmas. Med. Ja, nej det, det känns ju som en sån här det var en stor hit liksom. Ja, men det känns som en så kvart över ett låt på järnvägs Ja, kvart i ett kanske. Ja, så tidigt. Ja. Om ni vill dansa tryckare med mig till den här låten så kan ni skriva ett mejl. <laughs> det är fortfarande ingen som vill vinna dig Kalle. Nej. Jag, tror att du är ganska, alltså jag trodde att det skulle vara en mejl i med att få ja, Jag, jag tror att jag var ganska eftertraktad ja. som fikasällskap ja. i alla fall. Nej, det är ingen då eftersom Stina är här så är det väl ingen annan som vill ha dig som fikaselskap <laughs> Nej. Nej, fast då sparar vi lite pengar. Ja, mm. Vi ska diskutera Jack the Ripper nu. Veckans oh, mm. seriemördare. Jajamän, eller Jack Upsjörn som han heter på svenska. Eh, och eh, han är ju, kan man säga en av världens kändaste seriemördare. Mm. Världens okändaste seriemördare också kanske man faktiskt. kan säga. Eh, och eh, han tillhör en av de här, alltså en av de första riktigt kända seriemördarna som faktiskt har gjort sitt namn. Mm. Du har ju de här eh, men det är ju inte ens bevis att det, det verkar mest vara teorier teori, men hon Elisabeth eh, Bertony eh, kommer du ihåg henne? Kom ihåg, kom ihåg. Jag Nej, tror inte du, jag var känner, där. Känner du till henne? Nej. Som eh, sägs ha druckit blod och sånt och dödat sina djungfrö. Alltså ja, jo det har jag hört det för att hon trodde att det gav evig ungdom. Ja men så. det verkar ju mest som hon att badar i blodet, tror jag. Ja det sägs det men det verkar mest vara saker som man hittade på för att få henne eh, kunna döma henne för ja. någonting annat. På tal om det, alltså just mm. det med att bada i blod för att få evig ungdom. Uh -huh. var det en, en, jag läste om en, en kvinna i Tyskland uh -huh. som trodde att, att om hon badade i kamelmjölk uh -huh. så skulle hon uh, få bättre hy. Uh -huh. Så vad gjorde hon då tror du? Ja, hon... Ja, man kunde ju inte köpa kamelmjölk på Ica eller vad de Nej. har på Lidl har de i Tyskland eller på affärerna i Tyskland. Uh -huh. Så hon gick till Berlin Zoo och stal en kamel <laughs> och lyckades stjäla kamelen uh -huh. och boxerade den hem. Och när hon kommer hen upptäcker hon är så glad att hon har stulit en hankamel. kamel. Ja, det var ju väldigt dumt. Ja, verkligen. så det blev ingen kamel. Jag vet inte hur hon, hon lämnade tillbaka den sen eller vad som hände. Men ja, då de måste jag gripa den eftersom de vet om att de har tagit kamel. Men precis. Mm. Tillbaka till Jack the Ripper nu då. Mm. Så var det så att han herjade ju 1888 på hösten, med den augusti-november. Mm. Man, man har ju fem offer som man egentligen har tillskrivit då bara av man tror att det kan finnas någon till kanske, eller någon mindre. Man är lite osäker där. Mm. Men det var ju alltså fem stycken studerade som dödades i East End i London. Mm. Det är nu musikal-teaterstråket i London. Jag tror det är East End. Ja, Jag kanske. tror det är det faktiskt. Mm. Om Joel lyssnar så kan ju han kanske Svara på det. Ja. Eh, men det här var ju också ganska grova mord också för att vara på den tiden mm. eh, det var ju, de var ju dels eh, fick ju halsen avskuren och eh, blev ju bestulna på organ inuti kroppen vilket tyder på att den här människan som har begått med brotten hade någon form av Ja eller att han de... var slaktare mm. och sen Teori. Ja, eller kanske att de ville börja med organtransplantation på tydligt skede. Det tror de inte så Nej, mycket på. Men organhandeln hade inte kommit igång då kanske. Nej, utan det, de trodde mer att det var ett sätt för att liksom skända kvinnorna, så ja. du har det. Ja. Men, eh, och det är intressant är att han ju helt plötsligt slutade. Då. Ja. Och man brukar säga det att en seriemördare slutar ju inte av sig själv, alltså en, en som lider av den här störningen alltså mm. eh, slutar ju för att de åker fast eller att de dör eller någonting annat, mm. så att man har ju via det kunnat skaffa sig andra teorier men det är väldigt många som har varit misstänkta och blivit utpekade som eh, Jack the Ripper helt enkelt mm. Och det är ju allt från liksom slaktare och liksom olika doktorer, många doktorer. Till och med prins Albert, Victor, hertigen av Clarence. Och om du har sett filmen From Hell... Med Johnny Depp oh. Så är det den teorin de har i den filmen Just det att, att det skulle vara också Att det var hans att det var hovdoktorn Till Kungafamiljen eh, Albert, kung, ja, Albert då, Som är Jack the Ripper mm. Men eh, de, det finns ju som sagt Ingen, ingen säker Mördare Nej och det är ganska intressant med tanke på att det var fem stycken som var döda där. Ja. En av dem var svensk också. men Elisabeth Stride. Var kommer hon ifrån från början? Hon kom från Göteborg om inte minns fel. Men Göteborg? Göteborg. Vad ska vi kolla på? Elisabeth Stride. Hon är... Fruktansvärt dåligt försökt till göteborgska. Tack ja, men det är Pappa, okej. förlåt. Eh, jo, hon var ju hon var till och med registrerad prostituerad i Göteborg. Eh, och hon föddes 1843 i Torslanda. För att fråga alltså vad är man om hon är registrerad prostituerad men en finare eh, sorts. Nej, jag tror mer att hon har blivit tagen för prostitueri alltså ja. för att sälja sig och sen blivit inskriven då. I mm. Torslanda det ligger lite utanför Göteborg. Ja, det är varandra. väl ja jo. Mm. Men sen så växte hon upp på Hissingen mm. eh, och eh, hon var ju född 1843 och dog 1888 så var väl en 40 någonting va. 40, 45 år gammal gammal nivån. Eller ja. 35. 45. 45. 45 exakt. Ja, hon var också det tredje offret till Jack Uppskäran. Men varför valde de just namnet Jack? För att det klingar bra med The Ripper? Jag vet faktiskt inte. Det kunde, kunde ha det, det typ Tyrone The Ripper eller Stanley The Ripper. Ja men men det har ju det här brevet som är signerat. Eh, vad står det där? Det är så svårt att läsa. Men från hell står det på högst uppe. Jag förstod inte ett ord där nej, nej, nej. Nej, Jag vet faktiskt inte varför Men det här brevet som han som Sägs ha varit från honom Är signerat alltså, From hell alltså okay. från helvetet då. Mm. Och till Mr. Lusk Som jag tror var en av de här som eh, Skulle utreda honom Och han avslutade med signed Catch me when you can Mr. Lusk Okay. Mm. Men ändå en ganska intressant historia där och det finns ju väldigt mycket att läsa om det där och eh, mycket film om det dessutom eh, som är mm faktiskt, det finns en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta åtminstone i filmen, en av Alfred Hitchcock, till exempel mm. The Lodger sen kom ju Jack the Ripper 1976 och så lite mer för De framhällda med Johnny Depp kom 2001, och sen var det liksom en ny inspelning av The Lodger 2009 Den så, men, måste ha gått ganska obemärkt förbi Ja, tycker det man kan, jag tycker inte man ska röra Hitchcocks grejer. Nej, man ska inte. Ja. Det är precis som att göra en ny version av Psycho. <laughs> ja, men eller hur? Det var ju väldigt dumt av dem faktiskt. Ha, har de gjort det? Ja, ja det har de. Okej, okay, jag han, han, att det var Har du inte sett det? Nej. Det var, jag gjorde att, det var väl kanske ett, slutet av 90-talet, början av 2000-talet så gjorde de med en... en um, en uh, film, en ny inspelning av den. Mm. Men det är väl, jag kommer inte ihåg vilken det, är. det är Så Du tänker betyder. inte på att du ihop med American Psycho. Nej, det är Nej, inte okay. Utan det. De har gjort en ny inspelning av Psycho också. Men det kommer nu en ny film på tal om ingenting. Uh, vi hoppar ju väldigt mycket som nu, är Erika. Men uh, på tal om Hitchcock mm. så kommer en sån här uh, dokumentär slash biografifilm om honom ah. med um, alla våran Hannibal the Cannibal, vet han. Um, uh, uh, uh, jag. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins Det, är så det jag var, var inte Stina, det var jag. Nej. Och jag såg en trailer på den Och den verkar jäkligt bra faktiskt ja, Och den är grymt lik Men vi såg ju faktiskt en En remake av en Hitchcock-film som var bra Vilket gjorde vi? Den där i sista minuten Med tyskarna som ska bygga ett vapen Eller vad det va, va? världskrig När det är en kille med några brev En kille med några brev Ja, jag tror det Ja, det är möjligt När han hänger på en klocka på slutet Jaha en spoiler hela filmen. Ja, men han flyr på ett tåg. Och han är den enda som vet om det. Och så jagar tyskarna. Han. Och polisen jagar honom också för de tror att han har mördat någon. Jätteflummigt. Jag kommer inte ihåg den faktiskt. Om jag, ska jag kan i alla fall bara säga att det finns i alla fall över hundratals stycken misstänkta också teorier utlagda om vem som är Jack Dripper. Det är väldigt intressant. Eh, och det, man, det är inte mycket man vet om han. Som sagt, man vet om att han hade. Jag vet lite grann om vad han hade förklärt på sig men det är typ det enda. Mm. Vad hade han då? Eh, Frack! Frack! Nej, <laughs> eh, jag ska se om vi hittar någonting här. Eh, nu ser jag ingenting bara därför. Eh, jag läste om det inte så länge sedan. Så att, eh, jag får nog återkomma att le. Kanske. Det fanns han på rock. Ja, det hade han väl säkert. Men han hade väl han hade inte ja. samman. Fanns det några vittne? Eh, ja, det fanns väl något vittne tror jag. Som man har... Han var klädd i skärmösa och sjömansrock. Då jag har jag en teori om att han var sjöman. <laughs> det står att när man vet med säkerhet, med säkerhet vet om man är att han var en mansperson. Och enligt vittnen klädd i skärmösa och sjömansrock. Det låter lite grann som kapten Haddock. Ja, en ja. mansperson klädd i sjömansrock. Men, nej, kapten Haddock brukar ju faktiskt ha byxor och blå tröja. Ja, det har han ju faktiskt. Mm. Pinsamt, Oskar. Karl-Alfred, mm. men... nej han hade inte heller... Nej... Sen Aha. finns det inte så många mer som råkar. Nej, det är ju faktiskt samma rock. Där. Som råkar skamma så. Sjung. Strunt samma. Vi ska lämna det här nu och springa vidare med en låt. Och det här är alltså halva låten, nästan mer än halva intrott i uh -huh. den här låten. Och det är ett talande intro. Och det här är alltså Hovendroven, eh, folkmusikgruppen, folkrockgruppen mm. med låten Farmors Brudpolska. Och hela den här historien som berättas här i av det tycker jag är en av dem. Det är så här, jag får rysningar när jag hör den. Den är så mäktig. Mm. Så den ska vi lyssna på nu. Hovendroven med Farmors Brudpolska. I blinkade blink över hela hans som en sky av hänryckning Och han började tala om Nordbygdens gamla tondiktare vilka vän och lärjunge han varit för min syn ställde han fram Gunnar Dale, Normannen, den väldige som en bister vinternatt på snasavattnets is. Kuvade en flock vargar med sitt spel och stämde ner deras hungersyl till ett stilla gnissel fullt av vemodsam avbön. Så beskrev han mästarnas mästare, Nils från Jensmessholmen, en liten nomad i skinnbyxor och kofta men med det väderbitna ansiktet stämplat av all vildmarkens höga tjusning. Småleende berättan sedan om Karl Söder i botten och Per Danielsson i Åre. De vore båda hans jämnåriga och skickliga i stränga spel. Så som ett egendomligt drag hos den förstnämnde framhöll han vanan att skära hål i vadmalströjans linning samt där stoppa in fiolen och således på sina färder bära det kära instrumentet mitt över sin barm. Den största spelmansbragd som man erinrade sig om Per Danielsson var att denne på järnvägsbyggets tid vid det dansgille i Stolien lade ner fiolen mitt i en virvlande polska och med ett kattlikt skutt trängde sig mellan två rallare som i rus och dragit kniv. Med en säkerhet som verkade nästan hemsk fattade han på ett ögonblick det bägge kämparnas knivhand klämde till så att stålen skrams Samlande föll hon ned på golvet och sade därpå med förödande gäksamhet. Tycker ni verkligen det är ordning pojkar? Och skära ihjäl varandra innan låten är slut.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 Det gör du. Och vad lyssnade du på där då, Kalle? Lord Kelvin hade inte heller alltid rätt med Oskar Lövgren, Kalle Björk och Stina Persson. Yes, och innan reklamen så hörde vi ju Hovind Roven. Ja. Älskar den här låten faktiskt. På tal om ingenting, innan du eh, vi har fått svar av Joel på Twitter ja. men innan vi tar det så ska vi berätta att det var, de gjorde en remake på Psycho 1998 med Vince Vaughn i huvudrollen som Norman Bates, vilket är jättekonstigt den här killen som annars mest jag låta, filmer som typ wedding crashes so Grab the life by the ball, dodgeball-filmer och sånt där. Alltså, så dåliga komedier helt enkelt. Ja. Jättekonstigt att han spelade i Psycho som psykopatisk mördare. Ja, vi har fått svar från vårt, vår ständiga expert. Joel Fredin. Ja, exakt, och han säger att så här. East End är fortfarande relativt fattigt, men på uppsving. Olympiska stadion från i somras ligger där. För övrigt är det vanligt i Europa att de fattiga områdena ligger i de östra delarna av stan, med Stockholm som undantag. I Amerika är det tvärtom. Till exempel Upper East Side i New York som är ett typiskt överklassområde. Och det finns en logisk förklaring till det här säger Joel att det beror på att frånvinden från Atlanten blåste in rök och sot över de i Europa östliga stadsdelarna. Så de rika bodde i väster och de fattiga i öster. Ja, det är ju lysande. Är det? Ja, det var ju ganska taskigt. Ja, förlåt Jag vet inte vad jag pratar om här. Nej. På tal om ingenting igen. Vi, vi nämnde i e förut. Ja. Så därför tänkte jag höra om bakning, Kalle. Är det någon människa som bakar mycket? Jag. Ja. Jag bakade hallongrottor en gång när jag gick i sjuan. Ja. Eller sexan gick jag nog. Ja. De, på Hemkunskapen. Ja. Det blev en, en sås. Oj! Mm, den fick slängas. <laughs> var... Hemkunskapsläraren var väl kanske inte jättenöjd med mig då. Nej Men, men jag, jag gjorde ett försök. Det ja. gjorde ett försök. Jag har nog bakat bröd en gång sedan dess. Du ser. Sen har, jo, jag har bakat prinsestårta hemma en gång. Ja, ja, du ser. Jag och Simon tror jag var. Ja. Faktiskt. Ja, du ser. Mm. Har du du, men du bakar ju mycket, Stina? Ja, jag bakar senast för någon dag sedan. För någon dag sen. Kom lite närmare med mycket, Stina. Ja. ja. Vad bakar du för något då? Chokladbullar. Åh, oh, vad gott. Mm. Chokladbullar eller bullar? Bullar. Mm -hmm. eh, jag kan ju också inflycka att Stinas mamma gör jättegoda bullar på tal om ingenting. Mm. Mm. Mamma är duktig på mycket så. Ja. Jag vill lära mig att baka lussekatter för det tycker jag är jättegott. Eller så här fantastiskt god sockerkaka som vi fick hemma hos YouTubes mamma en gång. Ja, den var jätte. Den var fantastisk. Ja. Saftig och mör. Ja. <laughs> den liksom smälte i munnen. Om ja, en kaka kan vara mör, det vet jag inte. Men den här var god eller ja. oh, jag dåligt när jag tänker på den. Ja, nej, men jag vet du, du brukar ju ha med ibland när du hälsar på mig så brukar du ha med när jag bakar. Ja. det brukar vara väldigt trevligt faktiskt. Och mammas bullar. Oskar, ja. du brukar baka. Jag brukar baka, men det var länge sedan nu. Jag bakar mest matbröd nu för tiden när jag bakar. Ja, men det har smakat mm. en gång. Det var den jag sen lämnade ute. Och sen sända tanden på. Jaha. Mm. Det är viktigt. Att, att, eller en sak jag tänker på som var intressant på att ta om bakning. Mm. Då har jag jag faktiskt fick mot måste sin mamma som hon har... Alltså när hon har lagt en deg i en burk och sen bakar hon det i diskmaskinen va? Nej, hon kokar den. Hon kokar den? Ja, alltså Aha. i vatten. Jaha, okej. Okay. Men ja, mm. det är ju kubben. Nej, ja, precis. Men jag tror för att man kan göra det i diskmaskin också. Ja, det är säkert mycket möjligt. Ja. Men väldigt gott är det. Mm. Men det finns ju massa olika saker man kan baka. Men eh, det är intressant i det också för att det, det är en del som är helt fanatiska vi att baka. Och du är väl lite en sån Stina? Jag har olika perioder Va, Vad är det för baka? Vad är det som är så härligt med att baka? Det är gott att äta efteråt Ja men det är jättejobbigt att hålla på städa jag undan Jag har det diska Jag tycker själv att det är när man gör det väl okej okay. Men sen så ska man ju också bänken som blir så här kladdig Och oh, nej det, det är det som är det jobbiga tycker jag med bakningen mm. jag, jag kan nog inte ens baka hos mig för att det är för litet du, eh, jag var. Nu, vi går tillbaka. Var en träffade en äldre man på en sån här utbildning som jag gick på med Vuxenskolan, Studieförbundet Vuxenskolan, när jag var nere på Årbaden där. Och han hade en kurs i för äldre män och lärde dem att laga mat. Och han berättade att där var, fanns det som var i 80-85-årsåldern 80, liksom. Som inte ens kunde koka ägg. Och det tycker jag är ganska intressant. Hur, hur har man, hur man liksom inte... För sig så kan jag förstå jag har faktiskt ringt hem till min mamma en gång och frågat om man kokar ägg. <laughs> <laughs> eh, jag, jag, jag hoppas att Anna inte lyssnar nu. För då kommer hon att skämmas jättemycket ja, hon för Hon kommer Anna. väl ihåg det. Hon skäms nog i alla fall för mig. Tror jag. Ja, Nej, hon men, är så stolt. Ja, det är hon. Ja, men... En närastående person till mig hade ju faktiskt receptet på omelett uppsatt på väggen. Mm. Jag vill inte nämna namn eller relation. Det var inte jag va? Nej, nej. Nej, för att jag tycker inte om omelett så det var ju jättekonstigt som jag hade det på väggen. Ja, ja. Att du äter inte omelett. Nej, jag tycker inte det är så gott. Mycket mat det här programmet. Ja, det är mycket mat. och ja. bakning och... Men mat är ju ett väldigt trevligt ämne att snacka om. Faktiskt. Jag vill tipsa om en blogg som heter Den bruna maten. Aha. Som är en blogg som en familj driver. Där de har, alltså de samlar på sig receptkortsamlingar från 70-talet. Mm. Och sen provar de de korten som de tycker låter vidrigast. Oj. Eller, eller konstigast. Och det 70-talet var det liksom, då det började komma in mycket krydder i Sverige och man började blanda frukt i maten och man höll på med konstiga grejer som alla dåber och, och det mötte liksom den här tidigare svenska sant. husmanskosten. Så det har varit väldigt ja. konstiga blandningar där. Ja, ja Där tror jag också någonting eh, om, man, om man diskuterar mat också skulle vi faktiskt haft Joel här. För Joel är väldigt duktig på att laga husmanskost. Mm. Måste säga. Han är väldigt duktig på det. Att ta, eh, ja, ta vara på gamla traditioner där. Mm. Tycker jag är mm. härligt. Eh, men vi ska fortsätta med programmet här och springa vidare lite grann. Eh, jag tänkte att vi skulle ta en låt till. Ja. Och det är du som har valt Kalle Ja precis, det är Göteborgs Rapparen egentligen Han är rappare slash regiartist Slash allt möjligt, sångare Han är Väldigt känd faktiskt Han har gjort inom hiphop -kretsar, han har gjort mycket saker Med kända rappare som till exempel Öris och Organs 12 eller organismen. Mm. Uh, men det är ingen som vet vem han är egentligen. Han har alltid en mask på sig. Så ingen som vet vem den här personen är egentligen. Det är klart någon vet men mm. det är inte officiellt i alla fall. Uh, och han kallar sig för Roffer Ruff. Uh, och här går han på att uh, göra en visa faktiskt. Som heter uh, Roffers barndom. Och den ska vi spela nu. Ja. Mm. Baba. Ge mig ett upphöjt det är jag. Tågning i Roffes barndom. Jag väckte upp. I skogen där klock Olofsson greps Mellan Kungsten och Frölunda targ Och jag har bott på Mariaplan och i Linné, I själva hjärtat och ditt Göteborg Och i min 70 tals barndom fast två sortes män Och nästan alla på Rödinga då Ja man var antingen Alkis på plaskisbänken Eller knegare tills man fick gå Ja, jag har så saker i min tid Jag har Ibland så blir det så fel det kan bli Och jag kan be om en andra chans Men alla är ju någonstans Att jag kan aldrig förändra mitt liv Och jag minns hur min fasha en dag försvann Musan så att han jobbade natt I själva verket så satt han på Skånegottan Ja han var häktad från natten här Jag vet att Musan min ville la skydda mig då Men det var lögnen som gjorde mig sned Och utan fasan så blev jag förbittrad och rå och snart så satt jag i cellen bredvid ja, jag har gjort så i tid Jag har aldrig nånsin i vi. Ibland så blir det så fel det kan bli Och jag kan be om en andra chans Men alla fattar är någonstans Att jag kan aldrig förändra mitt liv Jag växte upp i skogen Där Clark sköt När han blir gripen en sen sommardag det var i skogen en hjälte och folket tog vid Det sägs att bytet finns kvar än idag Och det var där som min brorsa och jag lekte krig Med pickadoller med knallpöller. Och det var då som vi sömpa de flesta betyg Och morsan fattade vad vi skulle bli jag jag har gjort saker i min Jag har aldrig någonsin bekänta sig. Ibland så blir det så fel det kan bli. Och jag kan bli av den andra chans. Men alla fattar är någonstans. Att jag kan aldrig förändra mig. liv. Eh, Roffe ja, Yes, det var det. Ja, yeah, men yeah. låt en Roffes barndom. Ah. Anna. Anna. Ja. Uh. Kommer du ihåg eh, den gamla klassiska jättebadus Hur eh, rena Ramarolf? Jag, eh, jag har delar av den på DVD, ja. Du har det. Ja. <laughs> jag kommer kom att tänka på den är helt Men helt ja, Den är härlig. Ja, det är han faktiskt. Den första säsongen är ja, ganska. Han kör spårvagn. Där. Ja, små och mysiga faktiskt. Men ja. jag tror, fast jag undrar om jag inte min gamla flickvän vem snodde de det? Att hon tog med alltså, Vi köpte dem tillsammans, så jag tror hon tog dem. Oj. Vad fick du då? Hunden och barnen tänkte. Så här, nej, <laughs> ingenting tror jag. Ingenting, det är hårt. Hon tog Snatch-DVDen också. Oj, Ja, det är ja, den där smaken man saknar i livet Snatch-DVDen. Ja, Snatch-DVDen och Rena Roma roll säsong 1. Ja. och 2. Jag kunde väl ha fått en säsong jag kom igen att bara komma igen. Men det är ju det. Det, det är inte det. konstigt om man blir olycklig. Nej, men eller hur? Mm. Det är inte lätt med tjejer. Var, varför tar ni bara DVDs för, mm. Stina? Det vet jag. Vet. Och lika en annan klassiker, tröjor. Ja. Alltid tar de ens tröjor. Ja. Varför gör ni det? Men låna inte ut dem. Men det, jag glömmer dem. Mm. Jaha. Då vore du ju skylla dig själv. Ja, kanske. Som jag... när jag går bort din tröja. Ja. Det är ganska okej, okay, tycker jag. Ja, jag tycker inte det. Har du fått tillbaka? Nej. Nej. Jag har inte träffat... Person... Var ett och ett halvt år sedan nu? Någonting? Ja, ungefär. Ja, men det, det, det är fortfarande inte mitt fel när det ligger en tröja hemma hos mig som har legat ett halvår. Jag inte vet inte vem som ja, Vem har inte varit hemma hos i ett halvår? Men jag brukade vara det frekvent innan. Ja, men så tänkte jag inte jag. Nej. Jag tänkte att den här tröjan är legat ganska länge. Så att då går väl bort den. Ja, mm. det var min tröja. Det var din tröja. Eh, för det är tal om kläder så är jag faktiskt... Jag har svart bälte i att bli av med jackor Jaha. Speciellt när Efter inmundigande av alkohol Jaha. Eller pokulering Som det också kan kallas mm. Då, Jag tror jag har gjort av med fyra jackor Du ska se vad stolt Kalle ser ut När man använder det där ordet Pokulering <laughs> eh, ja. ja, jag vet inte det, ja, Jag vet inte varför jag lyckas med det Det känns väldigt jobbigt för jackor Ja, det är, liksom, ja, de är ganska ofta dyra dyr. Ja, men exakt jag skäms mm. lite. Mm. Ben, på tal någon så här skämsmusik och sånt. Tar du någon sån här typ skämsfilm eller någon skämserie eller skämsbok? Uh, ja, alltså en skäms... Jo, skäms serie. det är ju att jag m, tycker om att kolla på uh, Knight Rider. Ah, men det, eller jag vet inte om det är skäms. Man kan inte vara skämserie eftersom det är ju allas från David Hasselhoff. Ja, exakt. Och man, det är samma MacGyver, Magnum okay. P.I. Ah, alltså, du kan inte ens nämna MacGyver och skämmas för MacGyver. Är nej, nej, nej, nej, eller? men alltså, jag gillar de här gamla 80-tal-serierna. Jag tycker oftast att mm. de är Lättare att följa och intressantare. Jag tycker att mycket sådana här kriminalserier nu för tiden och sådana. De har inte lika mycket fantasi och det är för mycket konstiga datorer och internethackare och skit med. Mm. Och konstig analys. Eh, Sjäms bok har jag nog ingen eh, direkt. Mm. Eh, Sjäms film vet jag inte. Den enda filmen jag har gråtit till är skriven från Vildmarken när jag var sex år. Eh, <laughs> annars. Jo, Mars Attacks. Och så är jag sjukt svag för zombiefilmer typ Dawn of the Dead, den nya tycker jag är jättebra. Okej. Okay. Jag har aldrig varit någon zombiefan. Jag tycker det är ganska överskattet. Ja. Jag har alltid en plan för eventuell Men Du har det. <laughs> Nej, det har han inte. <laughs> det finns faktiskt en seriös bok som heter The Zombie Survival Guide. Ja, jag har sett den. Mm. Det känns som att väldigt mycket tid på någonting som är väldigt onödigt. Kanske. Kanske. Men det är faktiskt så att vissa universitet I, i USA mm. de, har, de har alltid en plan För zombie, vad man ska göra vid en zombieattack Eftersom mm. Planerna, allt som oftast går att använda vid Till exempel krig, tornados Översvämningar, jordbävningar Vulkanutbrott och så vidare mm. I vid naturkatastrofer så kan man liksom applicera eh, Zombies på det Alltså mm. i fråga om skydd Och evakuering och så vidare Kan man inte bara ha en plan för evakuering då? måste vara en plan för sånt ja men det känns ju som att man blir lite mer taggad om om det kommer zombies gör så här ja oh, klart då vet man att, liksom mm. att man väcker kanske ett mer, in, mer intresse att det är nog möjligt men jag tycker en, en, att det var ganska konstigt ändå ja men USA är väl ett märkligt land de säger det mm. Mm. Eh, men så alltså, vi är väldigt ordentlig förvaredda idag. Nej. Jo, det var det vi visste. Ja, det är väl alltid. Nå, men inte har, Nej, inte i början. Vi har slackat väldigt mycket på slutet, måste jag säga. Jobbat har vi gjort. Ja, dels det. Och sen så har jag helt enkelt inte orkat med att göra typ Chris-inslagen. Men det kommer tillbaka. Chris är ju lite... Ja, men han är ju så fullt... De har ju panik i England nu. Det har ju kommit två centimeter snö på vägarna. Ja, exakt. Eh, England står stilla. Ja, det är ju eh, kaos. Ja, det är ju det. När jag bodde i Spanien då var det snökaos och de stängde skolorna så visade de bilder. Då var det lite snö på ett tak någonstans om norra ja. Spanien. Ja, men du vet det är ju farliga saker. Ja. Mm. Vi ska köra en låt fullt av reklam. reklam Vilken låt blir det då? Det blir Skin. Med Razz Cricket. Ja. Som du inte gillar. Nej, ja? Nej. jag är inget fan. Nej. jag är inget stort fan av svensk reggae överhuvudtaget Nej, alltså, alltså, jag, är ing, jag är Många svenska inget... artister som sjunger på engelska, men just svensk reggae har inte Att blivit för pröglat för min smak. Ja, jag tycker inte om honom överlag så där. men just den här låten tycker jag om. Här mm. Så den vill jag spela? det Ja, gör. Det då. Ja, men, det gör jag, jag ja då. men kör då. Ja, okej okay då. Stina är okej okay med dig. Stina lite snabbare till Mickentag. Är det okej okay med dig? Kanske. Tack Stina. Då kör vi den. Och jag känner du i mig Hur du rör mig sett Sättet du ser mig Tack mitt hjärta för alla stunder du ger mig Tack mitt hjärta för alla stunder du ger mig tog tåger ser du med det blir till min Saknar jag din toft och din vackra profil Ligger din Och och sättet du var på dig det stilla, ja, du vet det bara här Så för det bara blev så vet du kan förstå Tror det finns en ögre plan för oss två Känner när vi ser på varann hur du håller i min hand Nu är vi långt dess här, olika städer i vårt land Värmen sätter mig i brand jag känner ut glädje min vän Passionen och kärleken Beväxer mig den Kan vara mörkt för där ljuset kommer sen Svårt att ta farbä Svårt att bajsa Önskar mitt hjärta Jag önskar vore här Jag önskar vore här hey. Skin, skin Som den så du är Låt hela världen se ditt vackra leende Jag säger ljus ljus som en stjärna du är För du lyser upp med mörker och jag känner du är mig Hur du rör mitt alla sättet du ser mig Tack mitt hjärta för alla stunder du ger mig Tack mitt hjärta för alla stunder du ger mig I, I, I, I. Försöker förklara, jag försöker berätta Hur det lyfter mig för en tumman och lättare Försöker sätta hot fast det inte riktigt går Värmen och kärleken lägga mina sår Tack för att du håller i mig när jag hos ditt Känner du förstår vad jag genomgår till svin Med tiden sitter jag räknat av Du är speciell för mig, ett underbar Jag står kvar, tog mig inspiration när man shining star. My inspiration är my shining star yeah, yeah. Skin, skin som en sol du är Jag tälar världen, ser ditt vackra leende Jag ser en lys, lys som en stjärna du är Du lyser upp med mörker och jag känner du är mig Hur du rör mig, tala, det du ser mig Tack mitt hjärta för alla stunder du ger mig Tack mitt hjärta för alla stunder du ger mig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 Jag tror faktiskt min mick har varit på här hela tiden. Men vi har inte pratat så mycket. Nej, jag kanske sa något dumt. Men det <laughs> brukar jag väl göra en i sändning också när den ska vara på. Men det, är, det jag kan säga är att det är Oscars fel för att det är han som rattar. Tack. Mm. Ja. Ja, innan reklamen hörde vi Russ Cricket skin. Ja. Ja, Oscar hade valt den. Ja. Mm. Lance Armstrong. Ja kommer vi in på nu, ja. på saker som har blivit fel. Ja, väldigt Eller? fel. Ja. Han är nu erkänt att han har dopat sig. Ja. Mm. Han har pratat ut hos Oprah Winfrey här i USA. Mm. Vad tycker du om allt det här, kallar? Jag tycker att cykling är en löjlig sport. Alla är dopad. Det känns som om det är. Jag fattar inte varför de håller på med. De trampa runt sådär då över hela Frankrike. Och sen bara, nej, jag fuskar. Mm. Ja, varför? Ja, men eller hur? Och han har ju varit väldigt, väldigt tydlig med att han inte har på att säga hit och, ja, dit, och dit och hit och hit. Och nu har han tydligen sagt att eftersom han nu har erkänt så tyckte han att det, då skulle han få fortsätta tävla. Ja, men det ja, visst. Eller hur? Det känns ju som att det är ju. Ja, det, det, det, all, all dopning ska stängas av på livstid. Mm. Först eller så ska man släppa dopningen fri. Ja. Det finns ju lite. Alltså, eller ha ett dopnings-OS ja. för de som vill dopa sig. Liksom. Ja. Så man har världsrekord i ja, men 100 meter med Bolt Så springer på nio någonting, ja. och sen har du dopnings OS där någon springer på sju sekunder för man dopa ja. liksom att man topa sig. Då ska man ha nogpa sig rejält. Tror jag. Ja, det ska man nog. Men just det att man har dopa sig vem man dopas sig bäst egentligen och ja. mm. så kommer man massa människor bara dö i förtid mm. tror jag ja, och att om man släpper dopingen fri det tror jag kommer ha ganska alltså, äh, äh, kanske, man, alltså, i sådana fall så får man släppa släppa fri till elitidrottare mm. för att skulle man släppa doping fri i samhället tror jag att det skulle skapa stora problem speciellt bland ja, unga män då, mm. som styrketränar oh, jo, ja. då jag, är, säger, jag, jag som säger inte ska... att man ska göra det allvarligt men det är liksom man börjar ju fundera med tanke på att så många är dopade ändå liksom. ja exakt det, Diego Maradona, var han dopade eller sniff, sniff han bara kokain? Jag vet faktiskt inte. Börje Salming sniffade kokain, Ja, jag. men inte någon tävla. Jo, gjorde ja, uh -huh. han? Ja, han när man avstängd Jag matchen. kan tänka mig att vad heter han? Frank Andersson gjorde det. Ja, nej, säkert mycket mer. Vi ska inte spekulera i vilka som har sniffat kokain och inte. Nej, jag tycker inte det passar sig riktigt. Nej. nej. Men, men Börje Salming gjorde det. Mm, Börje Salming gjorde han erkände det ju. Ja. Ja. Gick ut och erkände det. E men vi var fortfarande vi höll på att prata om doping här ja. mm. och så var det någonting annat jag tänkte på med doping, OS, Lance Armstrong. Lance Armstrong, ja precis. Ja men det är också så att äh, men nu ska tycker jag tycka att han ska få en chans till. Varför ska han få en chans till om För han liksom, det är ju bara Det är vi... han är ju är fuska typ, hur länge som helst. Det är ju ungefär som att begå ett mord och sen erkänns att ja. ja men eftersom er känner ska han släppa mig fri. Ja, men eller hur. Alltså det är väl en lång, lång sökt men men samtidigt så finns det en viss logik i det, ja. så att jag men jag erkände så då får jag en till chans. Men man skulle kunna dra ett litet skämt om det här Uh -huh. och säga att man får ju ge en sån som det att han har balls och gå ut och erkänna. Uh -huh. Han har ju haft testikelcancer. Jaha, jag tänkte så. <laughs> Kalle, Pappa är fortfarande från Göteborg. Kalle, du var nere eh, på en helt ny nivå här. Ja. Eh, ja. Eh, jo, eh men jag var inne på någonting mer. Jag skulle gå vidare från doping och OS. Doping OS. Och sen var det ju... Jo, men det var väl en massa finska skidåkare som dopa sig för några år sedan. Ja, 2001. Ja, typ halva laget var dopade. Ja, hela här. laget. Vad, hela laget? Vem i Lahti i Estland. Ja, det ser. Ja, men det, är också, det är också så här konstigt. Alltså, jag skulle ju aldrig våga... Om jag hade varit lite eller åtta, jag skulle aldrig våga dopa mig. Jag skulle vara så rädd att åka fast. Ja. Ja. Hur, hur klarar man den pressen då? Jag vet inte. Man, kanske, man mm. kanske dopas och sen åker man dåligt så att de struntar in. Ja. <laughs> men våran kändas är väl ändå Ludmilla Enqvist som dopar sig. Ja, För som först dopade hennes tränare henne när hon ja. sprang. Ja. Och sen dopade hon sen mot till Bob. Varför man måste dopa sig för att åka Bob, det undrar jag. Jaha, faktiskt. Tvåmans Bob. Tvåmans Bob. Man måste inte båda dopa henne, springer hon, hon ju bara hoppar in där. Ja, men det gäller ju att ha en bra start. Ja, jo, för sig, men ja. hon har ju försvunnit helt. Ja, det Um, Ludmilla Ludmilla Vi ska fortsätta med musik En annan som var dopad var Ricky Brusch Ja Men då var det en annan sak Ja Då var alla dopade Även ja. Hoa tror jag Nej det tror jag, jag tror det, tror jag. Det, det tror jag inte Det tror jag inte Nej kanske inte Ström samma? Du vill ha spela en låt Kalle Vill jag? Ja Ja vi ska spela lite 90s dancehall här För jag, är inte, jag kom på att jag inte spelar någon dancehall låt så Jag bara, bara spelade gamla låtar Ja Det här är en gammal låt också Den är från 93 eller 94 Ja på en rytm som heter Corduroy Rytmen uh, Den kändaste låten heter Gangali Av en kille som heter Louis Culture Men det här är uh, Terrigansi The Outlaw med tuffare än den. Fast ya higher, tongue and I kill hotter. Squat higher, bad boy from over Colorado. them come from. But them a wicked men Talking from my dome, it's gonna be a bad But no shot up man station? Only come my exotics seek reputation. To the Almighty. We motivate the people with some positives Because most of the songs them pair the mark of the beast All of the clear war like in the Middle If you don't want to shoot, what does going the thin of the shit With the bigger yen and my hips, we no kinted For to them people, for them to power, them all crash like how witch ay we invent the first fast track Ay-yi-yi, Dutch tongue and a task, lotters ay yi but a boy from over Colorado Mr. Seven, Mr. Catawall My friend, Buffalo, Buffalo, Buffalo, Buffalo, soldier, shot in America, not a tongue in a Canada, down in a Europe and the African border, from the works of the most I judge. like a joy. för den där. Är det så? Yeah, men 90-talsdanshållen är den som bäst i mitt tycke. Ja, det funkade väl. Det ja. inte... Jag vet inte om du har så bra koll på 90-talsdanshållen just. Men... Mm, nej, men ja. Ja. ja. Jag tycker inte vi ska klanka ner på varandras låtval här. vi klankar vi ner på mitt hela tiden. Ja, jag vet. Men nu slutar ja. vi med det. Ja, okay. Från nu. Ja. Så är vi vänner. Men det har väl varit jämnt. Ja, men då ska jag bara spela svensk reggae där man sjunger på svenska. Mm. Ja, om typ sådana koftor och gaia och ja, ja. skit. Ja, sådana här multitasking. <laughs> <laughs> ja. Ja, eh, det var väl egentligen ingenting med det. Eh, ja, vad tänker du på det? Ja... Tänk på att jag är lite trött och har lite ont i huvudet. Ja, ja. Har du någon Achilleshäl, Oskar? Ja, det har jag. Ja. Alltså, liksom, jag tänker rent sjukdomsmässigt. Vad drabbas du alltid av? Alltså, har du någon sån här sjukdom som kommer tillbaka som du inte kan slå ifrån dig? Ja, alltså min, min godomliga smarthet som slår till hela tiden. Ja, ja, men jag tänker mer typ, alltså kanske... Ja, min sån alltså, negativ... Röda för. hund. Aha, nej, jag är förkyld hela tiden. Jag är ja, konstant jo. förkyld. Ja, du har ju varit förkyld i ett halvår. Ja, till och från. Ja. Mer eller mindre. Tack. Jag har ju... Uh, ofta nageltrång. <laughs> det är nog min. Jag hade jag föddes faktiskt med nogeltrång. Gjorde det. Ja. ja. Jag tror det är en en förbannelse som vilar över mig eller någonting. Ja, det är jobbet ja. Har du någon Achilles -hälstina? Nej. Nej. Stina och Gud är vilken intressanta gäst ja. vi har tagit hit. Ja, det Joel var mycket bättre som gäst. Ja, han pratade mycket mer. Ja. Men Stina kom faktiskt in, vi frågade en halvtimme innan programmet började om hon ville vara med faktiskt. ska ja. säga till hennes försvar. Ja, faktiskt. Och hon, hon livar upp oss med sin glädje. Ja, och hon skäller på oss mellan låtarna. Ja, hon har, hon har slagit mig tre gånger. Mm. Det är bra. Ehm, Kallas mamma är lite sur på kallar. Varför då? Det är för att du kallar Stina för Storstina. Ja. <laughs> ja... Ja, Stina är väl lite som vi på mig också, tror jag. Ja, det det, Och Stina. dig. Ja, För att det, är inte bara, det är inte bara jag som kallar Stina för Storstina. Nej, stor Stina. du säger också, Oskar. Nej, jag säger mest partiet. Ja. ja. Ja, men anledningen till att vi kallar Stina Storstina det, det kan är att det inte... kommer från en sång. Ja, som vi inte kan gå in på just nu. Men... Jag har ingenting med Stinas kroppsbyggnad att göra, ska man säga. För Stina är inte särskilt stor. Nej, hon är väldigt liten, ja. ska jag säga. Men det låter ju taskigt att kalla dem för Lillstina också. Ja, men jag tror att mamma din blir väldigt förnärmad när, vi, när du säger. Ja. ja. Men alltså jag tycker mer att man kan se att Alexander är den store. Ja. Karl den store. Ja. Om, om någon hade kallat mig för Storkalle, då hade jag blivit stolt. Ja. Men det är lite skillnad på vad tjej och Killa blir på ja, Stor, är Det är lite skillnad på om man säger Kalle den stora eller Kalle den lille. Ja. När man är kille. Jo. Eller, eller Lillkalle. Ja. Lillkalle kallar de mig en du var varit Men du var väl ganska kort förut? Jag var väldigt liten när jag var liten. Ja. Så, kan man säga. Var bra, Kalle. När jag blev stor blev jag Lång. Jag växte väl en 20 cm på ett sommarlov där. Ja. Så bar i väg Nu är det 193 cm rent stål. Mm. Eller? Nej, det är eller? faktiskt 50 procent Göteborgs. Arbeta blod också. Ja. Mm. Det är alltid det är alltid kul där med hett body. <laughs> ja. Men men, men. Om, om ni fick välja en titel då, ja. om ni fick lägga till en titel till ett namn, ja. vad skulle du välja? Ja, jag skulle ju vilja haft en really impressive title, men jag måste bara finna ut vilken. Ja. Det alltså, var ett alltså, munchkin-skämt om du ja. inte missar Ja, ja jag förstår. Men ja. alltså, om man lägger till alltså, Kalle Den... Du, du, du. måste ha Kalle Den, kan inte vara typ... Eh... Eller Oscar. du, du, du. Alltså... Eller mm -hmm, Oscar. Ja, jo, precis. Små... Men Så att det blir liksom lite pumpigt. Inte L typ... Inte typ Jutas ja. Oscar. En typ B- och direktör Oscar. Nej, det ska vara en färdighet. Liksom. Eller något som, Ungefär som de här gamla Stolt och ger det de här. Ja, men och, eller, ja, eller Oscar Skogskämpe eller någonting. Så. Oj, det, det lät ju nästan lite mysigt som Oscar Skogskämpe. Ja. Um, vad svårt. Har du någon så här på Nej, Stina kanske har någon. Stina kokkaffe. Nej. <laughs> Stina kokkaffe. Jag gillar kokkaffe. Här. Ja, men vem gör inte det? Eh, ja. jag, en jag, jag, det. jag skulle nog, alltså Karl den Stora i eh. Jag har ju väldigt många smeknamn annars. Till exempel den vita jätten är det många som kallar mig. Det är så. På andra sätt, den vita jätten från Sävsjö för att de tror att jag kommer från Sävsjö inte från Järvsjö för att de vet inte vart Järvsö ligger. Ah. Eller White Giant också då. Ja, eh, ja, jag skulle kunna tänka mig Oscar kung i förortsdjungeln mm. men jag har ju aldrig bott i en förort Jo det har jag, för jag har ju faktiskt bott i, på hissingen vi ja. jag var inte speciellt kung där Men Långor, eller vad heter det? Långor ja. Det är väl en förort i Ängelbo? Det är ingen förort, är ett eget samhälle ja, med två hus okay, okay. Ja, alltså eh, Kallade den men Kalle är den stora så det, det, det är ju liksom jag måste ju, jag, jag måste ju ta Karl Det ja. går inte att heta Jag skulle heta du Karl den Rättvisa Eller Karl den Sköne Karl ja, den Sköne var ju ganska fin Karl den fruktade ja eh, Oskar Tidningspampen Karl mm. <laughs> <laughs> Tändstikskungen <laughs> ja. ja. Vad va hette han Tändstikskungen? Kryger Ivar Kryger ja, det det. Stina då? Har du någon titel? Det är jättesvårt. Mm. De jag vill vi få med alla positiva egenskaper. Stina, den snälla, vackra, trevliga, underbara, fantastiska, eh, schyssta, eller vadå? Det ja, går ju inte, då det låter det som... Ja. Men då får man ju att så här, Får du ha med en kille med en bok som läser upp för det heter? Ja, men det var ju alldeles underbart det. Eh? Ja. ja, men varför inte typ Oskar den allsmäktige eller... Ja. Eh, Kalle den klantige. nej det... Kalle den klantige. Kalle, till mänskligheten. Karl den klyftige. Fast det stämmer ju bra. Ja. Titta, snygg räddning var Ja, väldigt. Ja. <laughs> eller typ Karl, alltså om man tänker typ så här, jag tänker Olof Skötkonung eller någonting mm. sånt. Alltså, eh, så jag heter typ Karl Räddaren. Ja, eller så ska man ju bara ha någon sån här typ, du vet... Uh, smeknamn som helt... Man bara tar bort sitt eget namn. Uh -huh. uh, du vet, så att man blir uh, typ pesten eller nånting. Uh -huh. <laughs> Pest, det var inte så negativt. Eller positivt. <laughs> eller. Det var inte så negativt att kalla <laughs> <laughs> typ att man heter... Ja, men du vet. Alltså, Då skulle jag vilja ha smeknamnet ett Akne. Akne. det <laughs> <laughs> men det är inte jag. Men, men det här var ju ganska intressant ämne. Men, uh -huh. uh, ja. Eller, eller, eller att man tar... Eh, alltså att man säger namnet Kalle Allsmäktig Fast det låter Ja Nej men det låter här, Kalle Allsmäktig eh, uh -huh. Eller Karl, Karl Fruktad Alltså Karl att, man, fruktad, att ja, Karl fruktad. Alltså det är många som tycker att mitt namn är ganska bra Från början för de tycker att det är en ordvits Jaha, uh -huh, Kalle Björk. Nej, Karl Karl Björk. Björk Det är en Karl Björk uh -huh. När jag mönsrade var det en officer som skrattade jättemycket åt mig uh -huh, ja, det? Karl Björk uh -huh. Ja men Jag fick inte välja själv, vad är mitt försvar Nej, det är det mm. det var ditt försvar alltså, ja, det var typ, alltså men jag, har varit, jag har aldrig tänkt på det för att jag tycker inte om att kallas för kall jag tycker det är fult det gör det jag tycker inte om mitt namn jag tycker om att kalla kalle ja de flesta kallar mig för kalle men vissa kallar mig för kall bara för att retas med mig för att de vet att jag tycker ja, det är kylla jag lärkter dammen det ja. Väl jag ja nej du säger aldrig kall jag är inte nej gubben brukar jag säga ja ja nej, men jag jag tror jag, jag, fundera på så stina nästa gång jag kallar dig för stor så får du kontra mig och kalla mig kall kall mm. den lilla mm. um, Ja, vad tyst du blev. Finns Stina lutar sig fram mot Micken för att säga någonting men sen kom det inget. Nej. Det var, en, var väldigt konstigt. Ja. Vi ska avsluta dagens program nu här för att eh, tiden rinner iväg. Mm. Nästa vecka, vi måste försöka bli lite bättre förberedda. Jag måste skriva ner alla ämnen jag kommer på under ja, veckan. Och jag ska ta och fixa en... Eh, Fortsättning med allas van en engelska vän Chris. Ja, vi får se om Westland kommer tillbaka någon gång kanske. Det är mycket möjligt. Uh -huh. Men vi ska avsluta med Stefan St Stefan. Vi ska avsluta med Stefan Sundström med låten Boy Boy ville sjöman bli. Ja, jag vill också bara inflyka en sak här. Säg någonting om Westham så slår jag det. Ungdomar, stay off the crack. Ja, bra. Stina, vill du säga någonting? Hej då. Hej då. Det är bra. Jag sammanfattar Stinos. <laughs> <laughs> alltså, ja. ja. Vi kör låten helt enkelt. Mm. Hej då. Jag kan bara berätta att det är väldigt positiva indicier nu efter första veckan på försäsongsträningen för AIK. Det har gått väldigt bra på både motionstest och spel med ball. Plus att nu är ju fem stycken i AIK styr upp ute på landslagsäventyr. Alltså det är de här som inte platsar i riktiga landslag. Nej, de som är ute på lands. Alltså ja, men det har ju, vet han... Kjossan som där där. Daniel Majstorovic menar jag. Han är, han är kommit tillbaka Jag vill också skata. bara med. Så nu har jag lagt ner Kalle nu hörs inte Kalle. Det är en av. Det, det, jag skulle nog heta oscar diktator ändå. Eh, vi lämnar över med det här och säga att lyssna, ungar. Steve the crack. L Länge leva AIK. Ifget Göteborg Super nästa. Hej då.